Arratxalde on bat beriozar, Haebazkarari itizela, hemen bada maila handia, hemen badago ni bela, Odei barroosopurdialdetik, Etorriada horrela Erakustera gure hizkuntzan Mugarik ez dagoela Arratxaldeon esanez nola Asten garen geienetan ona esan ta ea gero joaten penetan. Naizta mugarik ez da gonodei gure euskararen uretan. Ea guziok gozatzen dugun gure bersoen mugeta. Bersoak mugak baldin baditu, Bai emendik ta bai handik, Gauza oberik etzen espero, Lagun beste oien gandik, Naizetortzean pentsatu dudan, Hemen ez Kontrol txiki bat pasatu eta oroitarazi egin di. Egia bat bai mugaertzean, kontrolak da dela usu. Eta onara eginduzunez gaur kontan odei pausu. Ia patxaran botilea ustuta ikusia dut ta aizu. Patxaranakin kontuzi bili, bueltan zaian baitituzu. Nola askotan lotzen dituzten, gure ideiak Ez dut bestedik aipatu behar, hemen patxadan artean. Berriz kontrolik baldin badago, gero etxera Gero etxera bidean. Berrio zartik heldu naiz eta utzna sautepakea. Naistaba ke anodei ez utzi beraiei orria ipatzean. Asiko dira bena miatzen aurrean eta atzean, Baina guztiak baiezti esegin atzera begira atzean, Zuk gaur jandako txorizoakin hau aungi zabaltzean. Gure aimarre kantatzen duna, nola ez gero broma. Kontrol de xente pasa behar dira, orain ara, orain ona. Hemen gen eukantxori zori, ze goxoa taze ona. Erran hendiet, tranquilo senyor, Ez txorizo de Pamplona. Nola iruñan txorizoa ben oiturata oikoa. Behar basi nistu egin hori esan da mutikoa. Bererantzuna alarexi hurri zango da logikoa, Pamplonakoa zentxorizoa, bain ez logikoa. Ai berrio zar, ai nahi du. Nola den arri garria, Gure herrian ez arri dugu, Arri gainetik arria, Ze bilakatzen den, Gaur berri herria, Berritik zarra egiten dute, Eta sarretik berria. Berrio zara berrita zara etzen ba ideia txarra. Baina aurrera begira odei. Horra ausnara, hausnarra, bimai dauzkagu gazteak atzean, erran beharra, alde batean dugu berria, beste aldean zaharra. Haimarre derra bota dida zuzen olako komeria. Baina nere etzat konprenitzeko nola dutan zailegia. Gaur begiratuz nere ingurura jakinainuke egia. Zuen azer den elkartetxo bat edo eta haurtza Egia erran aurrei begira, haurtza liteke. Gaurko honetan irri ederez saladigutena bete, Baina hortzain degietza zuerran, odei arren orren fuerte, Angoak ardiak ditugu eta gaurkoa bordaliteke. Beraz guzia azaldu duzu zer den ilun zer den argi. Gure parean ditugu beraz, berrogeita amar ardi. Batzuk langile finak ditugu, ta beste guziak nagi. Ta Hemen bi otxo kantari. Bi otxo nola eto rigaren, Gaur mikroraino batera. Baina zuek laxai ezta izango arditxo oien kaltera. Aixialen entzunaduta, ara nolako afera. Arditxo gixia sartzen dira ata, ardibeltz gixia atera. Bagiak intzazu ardi beltz dena, beti zaten dela aske, eta etorri diren bidetik, lasai gazteak zoazte. Hemen ama bostel dira ogeita gazte, berriozarren aurrak binaka, egiten ote dituzte. Main dire azpian beiratu gabe hori ezpaitan jakiten, elduako de jarri dituzu behar bada irakiten. ZUKERE DERKI BADAKIZUTA ZERDEN SARTU ETA IRTEN NOR KERRATEN ZUN EUSKALERRIAN ETZELA HORTAN EGITEN Haigure haimarrek bere zentzura mugitzen du manibela Itxura dauka xintxoa baina Mi kolpea krudela Haiz den sartu zer den atera Errandi zu horrela Oroitarazten dizut laguna Zulo alaien gaudela. Bai zulo alaien gaudela. dena zulo alaien gaudela. Du baño le no irici naistakarriketatik ibiltzen. Pare hortatik pasatu naizta. Aurrera segitu zuzen. Duda tanengon zulo ala hau putik lobem batotese. Batzuetan bai dio Ernestok arrazoia diot eman eta begira nere txikitik nizer errandezak edan zuk putik luba aipatu duzu, komen izitza eran argatik zita jarri aldugu Herriko gasolinera. Ene laguna denaitortzea. Posible ote Egia erran oraindik bai naiz. Mutiko sintzogastea Baina propio geratu gara gasolineran juatea Ola ekarri egindutona depositoa betea Depositoa bete duzula, galdu alduzu horeka. Edo buruak eman aldizu, uste etzen uen buelta. Ni ere torri naiz oneraino depositoa beteta. Iparraldean betena bada, Garesti jo dago eta. Haua ipatzeko hori kusi eta behar baba hau da tokia. Ez jarri gora begira odei hau daleku Arase gizon zintzoa eta, goitik bera jarria, noizko ekarri behar duzu odei, zuk zure arditikia. Erantzuteko naiz eta inoiz ez den soberan denbora Neskalagunan nafarra daukat ekarri nahi dut gogora ta erranen dizut arditxoekin oinoen abil guztora zeren ardirik irtetzen bada Na faraterako da Berdindu jaio iparraldean zein berriozar inguruan Behar bada odei barkatu jarri bazaitutnik apuruan. Ardina parbat jarriko duzu, ez takit noizuk munduan. Jaioren aita jotz pasaitu makillarekin makilarekin buruan. Raimutilla kazalduko dit nola dantzatu izada Nun sartu irten tanola egin, otoi idei oiek laga Ai gure martin zula saiegon, egizu irri algada Zubez alakoa izango baita ateratzen baldin bada. Mutil guapoan eska edera baina Euskaldun zearo. Zure arraza hartu ezkero, genetikakin akabo. Ongi beiratu duzuzuk martin begira begira nago. Martinek irri tendu baina amatxo serio dago. laguna ardiei buruz, zaigun borregoa, Estutizan nahinik bere itzen jarraitzaile, borreroa. Aze kasua, ze arraroa, Aterako da eroa, Erdi nafarra, erdi urruñarra, Eta kamioneroa. Traket xamarra asina izena, Larri nere minganean. A uburu bildu nainuke odei modu nahiko apañean kamioneroa irtengozai guz bearbaera bikainean baina zurekin bere bizia joango da gurpilganea Beno ba, beno ba alda dezagun ardi kontukin batera. Errandi date eserila sai ta altsa zazu platera. Eskua sartu eta eskutan tokatu zaidan papera. Ongi etorri bersotarata, ongi etorri lanera. Bersotarako etorri bainaanean beharba hobeto. Naiztapa perrauguk topatzerik leheno eskenun usteko. Altsatu eta len pronto zinen, palater guztiak biltzeko. Begira odeioa indik bat duzu, sukaldera era mateko. Ba platei hortxe dagota hobedalekuan laga, Ni nerexa ibili bai naiz, orain ona eta ara, Dirudien ez gaur bersotara, lanera etorri gara, baina hau da borondatea, Hau, esplotazioa da. Esplotazio kutsurik ezta odei berrio zartxokotan. Naizta notakinari garengu momentu hontan borrokan. Erreparatu ezazu ongi, hemen jartzen diguko pan. Eta zergatik edatendu guguk plastikozko basotan. Bakopadugu milazentzuko, itz gozoa, itz maitea. Tokatu zaigu plastikozkoa, eta lasaitu zaitea. Alas dio banatu zazu, orain kopa ta kafea. Kopak banatu, baino nahiago dudnik, kopak edatea. Baini lanean ari zinela aurreta eta atzeran. Elite handiko kamar erota someli Nik lanari ez etz esan dio, eta baizera eta baizera. Momentu hortan argatik joan aiz, zigarro bat erretzera. Nola luceado sun laguna itsiarioen erreka cigarro bat erretzera joan pausua erdi errenka. etorriz ara lana guztiak bugatuta zeuden eta su cigarro bat erretzen eta zure laguna erreta. Baina ez tezagun bial perro gaur sortu gure artean gerran. Edederki dugu bazkaldu eta hemen bat baita liderra. Mikeiine eman beharko diogu gure eskerra, paella ez dut probatuia baina paella ederra. Beraz paella ederra zegon, ala diguzu esango. Mingainadan zandaukazu lagun, eta dardarka bizango. Paella ikusita pentsatu dut, oso osorik dut jango eta orain berriz aste betean, enaiz komunera joango. Horretarako laksan tepiskat nola dugun printzipala, hartu gero komunaldean egin zure egin nala. Baina gaur Mikel ibilizaigu, Sukaldariak bezala, Dudatanago etxean jartzen, Ote duen amantala. Ba amantalik etzazu jarri, Hortan ez padakabitzen Alferradeen alanean ongi Ez inoizaritzen Horrik dut Mikel laguna Lanean ongiari zen Mikel lanean eta lanean Tagure pampi agintzen Egia babai zuzen aizan balaguna zure kantua. Agintzen duen oro ezpaita izaten oso santua. Esaten zuen haue gintzazu, ta hori debekatua. Zer baitetako dualtaboza, Barruan inkorporatua. Berriozar arrenegin baituugu gukute kaban salto. Pampik ama aika doai badauka, imeiak bidaltzerako. Bidal izidan zu saio dei, mikrorik ezta faltako. Bere hau txaeukiko banu, olako olakoiken unbearko. Aotx fineko berxolariak nola badauzkagun batzuk. Mikrorik gabe egia odeie zinduzuk, kantazuzuk. Baina nik ere badauzkat bere, doaita ezaugarri batzuk. Nik ere gabe kantadeza sai konprentzentzaitu Badazu segi mikrori gabe neretzat obe horrela Ni kantauko dut mikroarekin tazuk berriz akapela Gaur harritu naizona etorri eta ikusirik horrela. Atzean dagon paperzatia hemen powerpointa dela. Bani ere bakarri beharko begira piskat atzera. Kider handi bat eta gainean badauka bere papera. Eta horrekin ibiltzen dira aurrera eta atzera. Azken aldian behurtua da. Berriozar ko bandera Berriozarko lagun maiteak hor dauden lekuan utzin, Orko papera ainitz delako horientzat ezta gutzi Oain zabaldu orain mugitu, orain ideki orain itxi, Berrio zarrera teknologia ez da oraindik kirixi. Egia babai teknologia gaberik emendabiltzan. Lehen kantuan asidira eta horra orban ere itzan. Katxarro hartuta taona ekarri. <gülüyor> eta nolako palizan peio era biltzen baitu temen, iaia tripode gisa. Gure aimar lagunak, zenbat dun balio, erremediorik ez du, ze erremedio ikusirik laguna umorez serio, ahi egoak ebaki baldin ban izkio, ahi egoak ebaki baldin ban izkio. Bafalta nik dizut esango, Eboak ebakitzen hemen gota ango, Nola txorak eriak esaintu dan frango, Txoriburuak etzuen egorik tx, izango, Txoriburuak etzuen egorik izango, Aigure pampik itza jari odu berez, Beren nivel handizta itxura dotores, Barkatzen diozula erranduzu aurrez, Zuk barkatzen diozu baina odeiekez, Zuk barkatzen diozu baina odeiekez. Zuken hau zubarkatzen onartu beharko, baina berxotan haimar gaur badabil txarto. Pampiren laguntzanik eskertzen dut asko, saionetarako berak deitu nahuelako. Saionetarako berak deitu nahuelako. Emanak ditugunez jada zonbait buelta, utz dezagun aizea eta berriketa. Laster hemen gainean daukazuzuk eta prestatu ote duzu zure txapelketa. Prestatu ote duzu zure txapelketa. Orain dik zorrozteko dut nere mingania, Orain ez anez taukatnik nibel bikania, Baina saiatuko nahi zodei alajania, Zure maila ematen zaila dugu bania, Zure maila ematen zaila dugu bania. Maia kontu aipatu duzu kurioso baina horretan lasai ez dago barroso harrituko dituzuta arritu oso ai xabier sibera ta julio soso ai xabier sibera ta julio soso Naiztazuren otan dudan hartzen, Gezurra esateko ez painaiz hausartzen, Nere bersoa entzunda ezalaizo hartzen, Nik naiko alan badut finalean sartzen, Nik naiko alan badut finalean sartzen. Ni kere izan dituen ba problema batzuk baina altzen neurrian gain dituak ditut. Chapeligan ez bauzu lagunek hartzenzuk lasai kopaciki bat eskeniko dizut. Lasai kopaciki bat eskainiko dizut. Odei ere ibili baitzenan borrokan, bai honara joan, joan eta hain txukun berxotan, baina egia esango dut berri hozarrontan, ametsik usten dula bere amets gaiztotan, ametsik usten dula, bere amets gaiztotan. Babai errandu nik ederkidakit, baina ez dut azalduko, zendako zergatik. Ametsekin amestea, Ala shedago kit ta sustraikelduko nauni sustraietatiki ta sustraikelduko nauni sustraietatiki Estaki sugia ja kantatzen Abarra jo gaben, sustraiak luzatuaz zoazu txu aben, egin dute bai baina ez egin galde, Hemen jende asko dago gaur sustrairen alde, Hemen jende asko dago gaur sustrairen alde, Bere alde badaude denak hemen bertan, barkalagunak baina enago penetan. Segitu ezazu elasai ametxetan, odeik segituko du bere odeietan. Odeik segituko du bere odeietan. Baina begira hemen gozaleen juzkua, naiz buruz burukoa odeik amestua. Puntu erdira pasazeune estua, hori altzen bat sustraik zuena amestua. Hori altzen bat sustraik zuena amestua. Zu egiten ditu makina bat saio ni bañobe ari da hitzaren karraio baina galdera bat dut eta ze arraio ame chino la irabazten irabasten zaio ame chino la christo zaio Entzuna baitut odei eskaeran elea naizta ados dagoen en beharba zalea urrengo urterako ezateskalea ni izango nai lagun epailea, ni izango nai lagun epailea. Epailei zaitea ez da daukazun xeea, baina horrela dugu txapelen legea, gure aetss bersotan finata trebea, Nere ametxetan ere gaindtu gabea, Nere ametxetan nere gaindtu gabea. Zure postuarekin ez damu, labdamu, Odei zarazur adituen amu, Txapela izango duzu urteroko menu, Arzai usabizena izango bazenu, Arzai usabizena izango bazenu. Aimarrek erraten dit aldi oro berdin, berriz ere txuleta ekarri digu fin. Beraz Berazonekin zerbait beharko da egin, gu ederki gabiltza zuen pausarekin. Gu ederki gabiltza zuen pausarekin. Vampiren idazkera begitan hartutan, ezin dela ulertu ezin dugu ukan. Buka dezagun hodei momentuz disputa, bos minutuko pausa erre behar duguta. Bos minutuko pausa erre behar duguta. Mikroa piztu digute eta, ez zaitzali argia. Artzaia hemen gelditu zaigu joan eginda ardia. Ez dakit gaizki joan den lengoa, gaizki joan den izerdia. Baina orain berri sentzuten dago, go lengoentzulen erdia. Baina orain di gure aurrean badaude entzule batzuk naista laguna zure bersoan Arrazoia baduzunzuk Nik irten bidea emango godizut zure dudatxo horrentruk Hemen daudenak zugatik daude Besteak nika aspertu ditu Aimarlaguna DIOZUNAKIN suna kin esnagoadoze aro Ongi kantatu duzula eta bersoz berso tragoz, trago trago Ora inaurrean naizta daukagun aientzule gutxiago Kantitatea, kestioa xola, kalitatea badago. Kalitatea, nestakito, behi ukitua dugun langa. Ea bigarren saio honetan eindezak egun estanda. Mai guztiak bildu dituzte, Biltzekoa baitzen txanda, Baina laguna patxaranare erretzera joan alda. Bapatsarana joan eginda, Eta ekarri digute Hortara oitu baigira gure astez aste urtez urte Ikusi zenbat gazte dagoen Oino gogoak dituzte Berso eskolakoko aurren berso bat gustura entzungonuke Aipatu duzuta krestazpian badago du da ugarin Lasai pentsatuzazu bertsoa zu baitzara bersolari Haien begitan bersoen grinea nolares duguna bari ea gure ordez bosturte barru, beraiek dauden kantari. Aigure manesan ikusten dut, buru dantzan bere gisan, Baina bazpare gauza bitxirik nikenioke nahi esan. Semeak sarri aitaren antza, izaten baitu bizitzan. Hemen pampiren semea denak ezindu lotxarik izan. Manexadugu beste aldean, esplikatuko dut abi, Tio biboa eta berare bizia bela nabari. Benga laguna hasi zaitez bagurekin berso kantari. Gaztetxean alde bota berso bat Hemengo alkateari ba Gaztetxean nahi den ala ez Beharko da erabaki, Gero asarri bihurtzen baita iraganeko argazki. Hainbeste umedabiltzatzean, dabiltzatzean, Horbatekin ez da aski, Bersotan duten umetxo horrek, Bersotan baote daki. nola besotan eta bertsotan ez berdina bendenaben. Begiak ere itxi egin ditu nereaentzun ondoren, baina ekarri zazu mikroa jarri mekauen, beharba bersotan ikasi baitu, izketan hasi baino lehen. ZUK bersoa BOTA TA UMETSOA BERE UKA BIA ALTSATZEN Begirazazu zenien gozoa zeongi duen pasatzen. Naizta oraindik aurran keztakin, ia bat ere mintzatzen. Aita ikusi eta segurdakila eusko gudaria kantatzen. Eusko gudariak kantatutko du edo bertso bat itzela, Baina behar baezindasegi hau astoratu zorrela, Baberoak etorri zaigu, baina hartu naizka huenla, Aitatama ezote daude, hemen bababariela. Errandu zuna kaimar laguna, nire harritutan auka. Aotik baba badariela, tabiotza, taupa taupa. Araumetsoa ezkerta eskuin, erranen du aupa aupa. Aman begiak baditu baina aitaren antzik ezez dauka. Beharba norbaita nor serretuko dazure lezorro otzean, Aitan ordu gun amak badaki, baina nik ez ez otzean. Gure puxka hori begiratuta eta ez dagoera arro otzean. Babero handu lauburuata, ikurriña bihotzean. Ta urrunago izaskundago, bueno zegoan joan da ara. Eta emendik nik neuk bakean, nola enezaken laga. Piskat mistikoa dugulaguna, egin ez irri algada. Gaizki bazau derreikia egin, eta lasaituko zara. Naiz talagunak bota dizun, ahi izaskun bertsoa zuzen. Nere gabezi denak azalduz berxotan asigaitezen. Tsun orzaren ahi ia ez dakit dudabat duta ez zuzen. Reikia ezuk jeiki egintza aitez, Ez baita zaude. Norden galdezka asizara, Ta behar nizuk egomenda. Hemen estela erresbukatzen daukagun izenzer da. Oain atea zeharkaatu du, up paisizaskun bega venga. Anka glurrean eduki arren paradisua ikusten da. Izaskun nola antzinuen azer nolakoa zainia. Baina orain orden babakita zorroztuko dut mingania. Aur guztiak orur daude oartua baina izbaina. Ardi guztioien artean bera ezote dugu hartzanea. <gülüyor> <gülüyor> Aiar gazkilaria ez da gero broma, eskuetan zer dauka ba antza, Nikona, erran harko dizut baitzira egona, naiz ortik egin duzun argazkia jona, hemen jarri hau baita nere perfil ona, hemen jarri hau baita nere perfil ona. Odeien tzataruntza joaten bazera, gubiok argazkian aterako gera, baina niretzako ezkeba, keba, keba, naizta gaurkoan nabilen honekin batera, nitsusia naizta atzetik atera. Ni itxusia naizta, atzetik atera. Ba atzetik hartzeko, behar da, patxa da, atzea itxusi da, aurrea hola bada, argazkitan orda bil, Ona eta ara, zula saiai marrongi aterako gara, zorrokari arako urrengo portada, zorrokari urrengo portada. Naiz eta azaluden nikona medio, Portada izango alda zerre medio. Baina hodei etzabiltz nere ustez serio, Argazkilariak dira nere arerio, Paparazzi hoiekin, ni ez paina izfio, paparazzi hoiekin, ni ez paina izfio. Ongi daki gu patxi, paparatzit dela, orain aurrean erran digute horrela, ikusi alduzu aimar saioko kartela, jakin ezazu oso guapoa zarela, taterako zara kartelean bezela aterako zara kartelean bezela ayasken kartel hori guk zen bateteekin Ordena gailutikan ikusia zurekin. Oriona iristerik laguna enekin. Baina terako banaiz aurrekoan berdin. Berriz irtengo alnaiz begitxiekin. Berriz irtengo alnaiz. Begitxieki. Lehen dikai patua da zorrokaria, atxikitzen duena behar den aria berdin du ardi beltza, edta xuriria, lehen egin digute, aipamen handia, Zorroka omen dela gaurko euskaltza india, Zoroka omen dela, gaurko euskaltza India. hori horre lazenik enekien lehen. Zorro baina nabil hemen, euskal tzaindia dela diozuna barmen. Euskal bada, itxoin, itxoin kauen, argatik ezaldio inorka zuegiten argatik ezaldio, inorka zuegite. Ai gure, ai marmutil, gure pimpirina, gure printze urdina, ta begi urdina, Ongi kantatzen duzu baduzu itsfina baina euskera onean egin alegina irakaslea data hor da kristina irakaslea data hor da kristina Gurekin duena hormaiean bazkaldu, Irakasleen gixan eztena azaldu, Batzuetan zorrotzta gaur, Ai horren malgu, Irakaslea babak gu ezkaude salbu, baina gurekin zeo zer ikastenalddu, baina gurekin zeo zer ikastenalddu. Bota beharko diot baiezko balea mugitu duostatua, mugitu kalea, itzez utzi diguzu, alako alea, lagunduko gaituen zure seinalea, berada da aditzata, zu laguntzailea, berada aditzata, Zulaguntzailea. <gülüyor> Balaguntzaile gisa, hemen txe gabiltza, nahitz eta nahiko narratx egin sari auritzen naiko zaila da euskal bizitza ta bersotan hasia zetarte murritza awekni ulertzea danere baldinza awekni ulertzea danere baldintza. eta urrekoak baster ez hitzazulaga besoak gurutzatu ta hartu patxa da zuri tokatzen zaizu nolako putada bada fermintxo jakin hementsesusara berri ozarr herrian duten txegebara berri ozarrerrian duten txegebara. Ai bere biziosoan horren beste gudu, bos puntutan guztiak, Sartzea ze apuru, baina gai horretan niena seguru, guru, txapelatxe gebarak badu alamodu, eta laister gizonak ere beharko du. Eta laister gizonak ere beharko du. Haimarraritzen zaigu, fin eta pikaro. Batzuetan diogu, nahi baino gehiago. Urrun girata, eldu urrunago. Naiz bake prozesu bat, emenden igaro. Fermincho bezalakoekin bakerik ez dago Fermincho gixakoekin bakerik ez dago Ez panabil ni ongi, mesedez gaur iso. Bito bat etorrita eskarabi bitxo. Gure errian alde eta euskeraz mintzo. Suetena naizeta eta den zintzo. Sua astendun hori ez alda fermintxo. Sua pizten dun hori ez alda fermintxo. Sua pizten du honek azkar bere blogean ere bota omenzun aibala Jaionekin bizi naiz dakizuen bezala hemen guztia dakit dena nolala nerea da iturri estraofiziala nerea da iturri estra ufficiala. Grazie a tutti, poi. Ta o regati garaz gu surentiterem dena baki zulako zuzara rge baña begirazazu hobei ala fede galle ez sala esa suegixu mesede enpainatu zaizkion betaurrekoak ere enpainatu zaizkio betaurrekoak ere Beraz betaurrekoak zaizko empanatzen. Eta zoratu eginda guri begiratzen. Aimar ezpaitzara asko empanatzen. Zurekin ertortzea tortzea baitu taukeratzen. Jendea ezagutzean ere gabezia. Baduzu ber sokeran naiko berezia. Berezi hori zer da, odei itxusia. Zual ferrik etzinen auritzen ezia. Bide de xente dago auritzetikona. Lasterka ere egiten aldut gizona, horrela ikusten da nola den persona, zuketzenuk egingo ez da gero broma, bide zeagoa dago urruñatik. Ala errandu zuetan ikongi badakik, Baina eskertzen dute zuetortzea gatik Oipasten da zurekin egotea gatik <gülüyor> Zu berxo tan bakarrik ezara laguna <coughs> Baina gaiau ez baitut oso ezaguna Nikongi pasatzen dut zurekin eguna... Hauek zirikatzea da egin behar duguna... Gure aurrean odeia zen eskapila... dena etorri dira karrikaren bila... <risa> Artu ezazue odei beraze humila... Bauri nahi duena izorra dadila Denetan ez baitago alako nibela Baina nik beratxamardaukat mani bela Entzunuen auritzen behiak bazirela Eta ora indik ere behiak babau dela. Behiaka utzi eta hemen da astoa. Maite du botatzea lastoa lastoa. <coughs> Baina bederen ni naiz humorez askoa lasai ezin da izan denen gustkoa ulertu dutzuk ere duzula lorea. Baldak izu bat zeinden bere kolorea. Badakit hemen ez dut erranen ordea. Hemen ez dago eta anstea obea. <coughs> Beia naiz ni baina ez dut abarrik jarriko. Orretako zezena behar da mutiko <coughs> Eta ora intzugatik zeunelariko Betirako alduzu berekin segiko <coughs> De aldatzen da batzutan bizitza <coughs> Ta egon kortunaian hementsegabiltsan bitartean luzatu zazu ongi itza, <coughs> baina berso batean aukera murritza. Hortik <coughs> segitzeko deizuk esan didazu. nik esan dizut eta segitu ezazu, gorrituko naiz eta kasu-kasu-kasu, Geta gero etxean zerkontatuko duzu. handaude agurtzane ondoan izaskun. Behar ba aiek behar erantzun, ez tote duen ikerrana entzun, ez dakitote garen hola ongi jardun, Zer dazuk biojeri esan beharrekoa? Berrioz ardela zinez nere guztokoa? Politiko kizuzen zabiltz mutikoa? Bersolarien zatoridelako jokoa? Betim itzegin behar da ongi gelditzeko? eta ezitze gindare behar ba obeto. Zenbat kantatzen dugun deus ez esateko, <risa> nire aspertu egin aizodei dagoeneko. <risa> Ta gazteak ez tira eskapatu. Itza beharko dute bagerora hartu. Bersoa botatzeko diegu eskatu, Eta baietz guk baino hobetok kantatu. Ondoko mailan irriz dugu alkatea. Naiko putaba baita alkate izatea. Baina hori alda denentzat maitea, Hori gaur rez dago kidneri esateea. <coughs> Zepartidukoa denzuk balddakizu. Ongi badakit baina zukan egizu. Baina hori esan, ta zenbat kompromisun. Mikroa pasa pasa, torizu, torizu. Erri ontan badaude amaika alderdi. Batzuetan gezurrak, batzuetan egin. Bada bide hortarik ezazulasegi. Herriak nahi duena ala izan bedin. Haudan afarroa baiko len bersozalea, Zukaskorik ez duzu zapaldu kalea, Arrazoia duzu horra seinalea, E naiz sekula izan itzoien zalea, horia ditueta hoeii itzi gabe. Baina ederra bota duzuzu kalaren, bersolariak bada hortarako gaude. <coughs> Naiko aldre besgaude gu hemen gaur jode, Eta angoneskatzak ezautzen aldituzu Zuri begira daude eta aimar Neri begira zuri eman daiean musu Badatxoko hortatik ikusi dituzu Kasu bakoitzak ondoan baita ukasen arra. Baina zen araduguan antzi bearra zure umorea da hoientzako txarra <coughs> ai ai urbildu arduko beraien bizarra bainhalarririko dei ez dute zerbotan edo zerbotatare ez dio importa bania segi haiekin gustora nagotan Nere txera etzaite itzulea te joka, Gero etorriko da pena kontatzera. Nere pena guztiak bersoz kantatzera, Zuloan zegin duzu sartu edo atera, Gustora egin gonuk ezurekin batera. Ay ay ay ay ay. Buruan undaukadan ho deia ez ta kit. Orio doi es grabatu zergatik zergati. Hori gertatzen zaigu ebateagatik edo bestela tondo izateagatik. Ez dakit berxoainit diren zuzen. <coughs> Baina batzutzen behintzategit eragoa zen. Asibee harko dugu saioa bukatzen. Asi zaitez baodei abaneran kantatzen. Berdindio nungo aden, Tazeinduen geatorria, Egun ez egun itzultzen, Joaiten baita horria, biar joan daiteken ez, Atzo ona, etorria harri garria zaitzuen haotx itzen iturria ona etortzea izan da gozoa eta pozgarria naizta ora indik ez dugun Konpon duara zolarria, berritik zaharra eta, zaretikan berria, zuena dugu euskaraz, bizitzen dakin erria. Euskara utxean batzuk urria zein apirilea. Baina kampoan zen bat jende, nortasun soil baten bila. Hemen sumatu dezaket antxi ta oiu isilea. Eta animatuko naizau esatera mutila. Beti aurrera espaitoa, berri gurpila. Gustora hartuko nuke zer nolako marabila. Urrengo urtean berriz. Ona etorriz mutila, ta jaion ere Eta zionek ezagutu Baitu hainbeste Miseri Guti ezgira gubainan Ne oiz ezgira Geiegi Alferrik ez joan Hainbat malkota Izerdi, kartzelan ta erbestean, baitago guderri erdi. Noiz bait berriz itzultzea, izanen bada zilegi, Este tezagula pentsatu, Guzia dela zailegi, etxetik atera aintzin, alaxe esan ditneri, beraz jaioneren partez, musu handi bat deneri. Lore batzuk joan arren Hau gaurkoan ezta hilobi Baien buruetan ene Zenbat amets lodi lori Ez tira sofagan ean gelditzen direnak Grogi, etortzen den kolpeari beste kolpe bat tori. Eta transmisioane asmatu duten akongi, gure hizkuntza zabaltzen kultura eta histori. Gure gazteria baita erri onen biarko ogi, zorion, Zorionak musjutruke, Ari zareten Bizi herria, bizidadila euskera. Gurea ez dugulako, gulako, inoren lehen platera. Urratxez urratx ikasi, dugu joaten aurrera, Erantzun bakar batentzat Buruan mila galdera Azken agurra hauseda Ta erran hainuk ezera Berrio zarsegi Eta guztiak etxera, berriz deitzen ban auteni, etortzekotan onera, eaitzul naitekeni, jai onerekin batera. <gülüyor> Azken agurra dela eta ederkiduzu esan da. Ea urren gurt erako gaindin dezakegun langa. Naizemen ibiligaren gure onenak eman da. Euskal Herrian barna egingo dut herri honen propaganda. Batzuetan goxo eta bestetan dinbitabamba. Utsi berbaiti ogu, orain itzaldiai tsanda. Zuekin gaurre gotea plazerra hundi bat izan da, ez daudenen oien parranda.